reporterul Național Geografic și noi acum mergem tot așa exabrupt, direct din peșteră pe lună. De la pământ la lună, vorbim cu Jules Verne. Da, Via Stephen Hawking. Și Via cu trecere prin Eindhoven. Via Eindhoven mai degrabă. <laughs> Îl salutăm acum pe uh, Cristian Christi Presură, doctor în fizică la Philip Research Eindhoven, Olanda. Ziua. Bună ziua! Uh, Cristian, am o întrebare. În primul rând, tu te-ai mutat pe lună? Nu cred să m-aș așa de repede. Ce se întâmplă? Noaptea este foarte frig, Sunt minus 173 de grade. E chiar frig fric. de grade. Da, tu ai, tu ai niște probleme, cum să spun, foarte concrete Niște piedici, niște opreliști foarte concrete Foarte curând, nici, mă rog, foarte curând față de, nu știu, timpul universului Stephen Hawking spune că trebuie să ne mutăm așa, cam în următorii 200 până la 500 de ani E adevărat că e mai curând decât spusese inițial, acum câteva luni Avem timp să ne facem bagajele Avem nu? timp să ne facem bagajele De unde graba asta lui Stephen Hawking de a ne muta pe lună? Dacă-mi permit o glumă, cred că ei se trage de la conflictul cu Donald Trump, președintele Americii. De la conflictul, că, da? Da, de la conflictul cu Donald Trump, pentru că uh, Stephen Hawking este în tabăra celor care spun că încălzirea globală este serioasă și trebuie să o luăm în calcul. Uh, și, după cum știți, Donald Trump are o cu totul altă părere. Bine, A... dar mai sunt și alții care sunt de acord că încălzirea este serioasă și, cu toate astea, nu ne îndeamnă să ne mutăm pe luna. La direct. minus 173 de grade. Exact. <laughs> da, ăsta este un punct, cât de realist este ca să ne mutăm pe lună. Însă, argumentele lui Hawking se pot pune în două bucăți, ca să zic așa, una tehnică și una emoțională. Cel mai frumos argument pe care îl găsesc eu este că luna este un loc plin de emoție și inspirație. Și odată ce vom fi acolo, vom dori să explorăm mai puternic spațiul din jurul nostru. Dacă nu, cumva vom fi, dacă nu cumva vom fi atât de dezamăgiți de cât de nimic nu e pe lună, încât să ne dorim să ne întoarcem. A, asta, e, asta este partea tehnică. Partea tehnică este că ce se întâmplă? Explorarea lunii sau explorarea altor planete sau colonizarea lunii sau colonizarea altor planete și altor stele ne pun o, oamenilor o grămadă de probleme tehnice, pentru că noi am crescut În această atmosferă caldă a Pământului, care ne protejează, unde avem variații mici de temperatură. Când vorbim de încălzirea globală, unul dintre argumentele lui Hawking, da? vorbim de variații de temperatură de genul a 2 grade la 100 de ani, sau cam așa ceva. Ori, uh, sunt acceptabile. Uh, dacă pe mine m a întrebat dacă aș pleca pe pământ din cauza încărzirii globale și m-aș duce pe lună unde, v-am spus, în variații de temperatură de 250 de grade de dimineața până... Uh, uh, de, de noaptea până ziua. Uh, extreme, nu știu dacă m-aș duce. Uh, deci, uh, da, sunt argumentele tehnice. De uh, ce industria ar... croitoriei s-ar fonda acolo? Ar trebui costume noi, doamnele, ar trebui să-și comande fel de fel de ținute pentru minus 173, pentru plus 80%. Stephen Hawking mai folosește și argumente, folosește argumentul uh, populației, faptul că populația este în creștere și a fost recent un, uh, un studiu UNESCO, dacă nu mă înșel, care spune că populația Pământului va ajunge la 9 miliarde de oameni uh, în 2050 uh, și spune suntem prea mulți pe Pământ uh, și acesta este un alt motiv pentru el ca să mergem pe Lună și să colonizăm spațiul, Însă să nu uităm, cred eu așa, mă gândesc eu că maișor ar fi să colonizăm oceanele Unde cât de cât suntem încă pe Pământ Decât să colonizăm, de exemplu, oceanele de pe Europa Satelitul, nu mai puțin, satelitului Jupiter Pentru că acolo sunt iarăși, vorbim de, de temperaturi extreme Și de atmosfere extreme Mai e bine să nu colonizăm oceanele că le-am distruge și pe acestea Așa cum am distrus și Pământul și cum îl distrugem în continuare Uh, da, în fine, uh, e interesant mie mi s-a părut interesant uh, articolul De la care am plecat și noi în acest comentariu Și anume cel din Washington Post De astăzi, dacă nu am înșel sau de ieri uh, uh, Odată Stephen Hawking Ieri stă la Trondheim La acest festival Starmus, Care este dedicat vieții și universului Tema de anul acesta și care aduce la oaltă și oameni de știință Dar și artiști, dar și businessmen uh, Iar uh, articolul Insistă puțin pe faptul că Stephen Hawking și-a aju și mai ajustat uh, uh, fereastra de timp În urmă cu câteva luni, în noiembrie anul trecut, spunea că Bun, în următorii 1000 de ani a trebuit să ne gândim serios, să ne mutăm Acum, dintr-o dată, a tăiat, cum spune articolul, câteva sute de ani și -am Pare ajuns, grăbit <laughs> Și am ajuns la, da, 500 de ani, pare, pare grăbit uh, Îl contrazic în aceste, cum să spun, uh, Așteptări optimiste, Agenția Spațială Europeană, de exemplu, care spune că mai devreme de, nu știu, 20 de ani, cel puțin, nu ne putem gândi la o misiune care să înceapă colonizarea eventuală unei planete. Pe de altă parte, NASA nu se mai gândește la lună, se gândește la marte. Și atunci, tu cum vezi, cum să spun așa, intervenția lui Hawking dincolo de, pur și simplu, de impresie artistică? Da. Sunt două aspecte. Colonizarea sistemului solar, și colonizarea altor stele. Când Stephen Hawking menționa la început mie de ani, el menționa drumul către alte stele și pe acesta vrea să le reducă la 500 de ani în așa fel că peste 500 de ani eventual să putem ajunge la alte stele. E bine să știm puțin cifrele și să vedem cât de greu este. De ce? La ora actuală, navele, cele mai puternice nave spațiale sau cele mai puternice rachete merg cu aproximativ 400 de kilometri pe secundă. Asta e viteza maximă. Deci, să spunem, drumul de la, de la Sibiu la București poți să-l faci într-o secundă, ceea ce pare foarte rapid. Numai că stelele se găsesc la ani lumină de părtare. Ori, lumina merge cu o viteză care e de o de ori mai mare decât viteza acestor nave spațiale. Ori, cu alte cuvinte, ca să ajungem cu rachetele obișnuite la o altă stea, o să ne ia de o mie de ori mai mult în timp. Deci dacă steaua este la 10 ani lumină, o să ne ia 10.000 de ani ca să ajungem acolo cu tehnologia actuală. Ori din punct de vedere practic, și asta menționează de fapt și Stephen Hawking, tehnologia pe care o avem nu ne permite să ajungem în, în, în timpul timpul la alte stele. Dacă ne ia 10.000 de ani ca să ajungem la o stea, cine are răbdare atâta? E clar că trebuie cumva să descoperim alte tehnologii. Deci trebuie să fie cumva o fel de revoluție a tehnologiilor. Iar atunci când acea revoluție va avea loc, poate că într-adevăr va avea loc peste 500 de ani și atunci poate că într-adevăr vom putea să ajungem la alte stele într-un timp mai scurt. Cât de colonizarea sistemului solar sau colonizarea, colonizarea lunii sau, mă rog, o bază pe lună, pentru că și aici sunt, uh, sunt probleme, practice. nu dorim o bază pe lună, pentru că vrem, de exemplu, să avem acces la resursele ei. Asta e o problemă, cred eu, mai mult de politică decât de tehnologie. Adică, dacă la ora actuală China și America poate și arda mâna sau poate toți pământenii și arda mâna, atunci s-ar putea realiza lucrul ăsta. Da. În fine, rămâne totuși un subiect la care să visăm deocamdată, nu? Da, oricum, e, e bine că ne punem problema. Este bine că ne punem problema Dan și este bine ca să visăm, ce se întâmplă. S-ar putea să fim puțin dezamăgiți și să mai trebuiască să mai trăim, știu, știu, știu ca și civile ce vorbesc vreo mie de ani până când într-adevăr să putem să ajungem la alte stele, dar e frumos să visăm că suntem acolo și dacă nu putem să ajungem, măcar să scriem poezii despre <cute> de Lună tustă până la lumii. Pe șabolții lumii, și gândirilor de viață, suferințele, duneci. <cute> Iată. Apoteotic, mulțumim foarte mult, Cristi foarte mult Ne auzim mă, săptămâna viitoare La revedere La revedere Concurs Ca să zic așa, e o poezie emisiunea de astăzi e, Și foarte bine că e așa Ne ducem când încolo, când în ne bucurăm că e așa Și ne bucurăm că e așa, pune tu întrebarea și Sunt foarte serios și pun întrebarea în glumă Ei bine, dacă am fi să vizităm Un loc pe care L-am putea denumi Raiul pe Pământ În afară de plaje Ce mai este interesant? Am spus în emisiunea noastră Ei bine, care este locul Și ce e interesant pe acel loc? Hai să mai dăm un indiciu mic, mic, mic S-a vorbit și să scrie despre acest loc În numărul din luna iunie Al revistei National Geographic România. România 0746 223300 300 Este SMS-ul la care așteptăm Răspunsurile dumneavoastră Iar cartea, spuneam Se intitulează Umani, adică Cred că despre noi e vorba, nu? Eu știu, nu Sau... un oamenii sunt umani E adevărat ce cei drept, pe coperta este un om și un câine Adică sunt, pardon, un om și un câine, da, sub asta... o umbrelă. Nu vreau să fac comentarii uh, Matt Hague este autorul acestui roman, pe care îl câștigați Dacă repetăm, ne scrieți la 0746 223 300 despre ce loc este vorba pe pământ aici și despre care se vorbește și în revista National Geographic România. O explorare minunată a ceea ce înseamnă să iubești și a ceea ce înseamnă să fii om.